Velkommen, velkommen! Skal dere være til dag nummer 15. Det er 15, ikke sant, Hans? Det er riktig, riktig. Å, ah, for faen, det traff jeg for en gang sikkert. Du sitter nå og hører på korona stengt med Hans Bagøyen og Johannes Frank Fuglehaug. Vi skal være med deg et cirka et kvarter. Gleder oss! Står til, Hans. Står til. Står til, du er frisk og rask. Rask og frisk, ja. Mm. Ja, det er bra. Nå mm. med deg, Johannes. Nei, du, det står ganske bra til. Ja. Vet du hva? Nei. Jeg, det, er, det er et par ting jeg synes er veldig overleid med dette her. Og nå snakker jeg om å sitte her sammen med deg. det er overleid også. Ja, det er veldig. Men, um, mm. men det er et par ting som jeg syns er utrolig bra vi får til nå. Og det, og det er, er den her digitaliseringsbiten. Ja, det er enig. At ligger enig. så langt frem på. Vet du hva som skjedde mig meg i dag tidligere? Jag hadde jo et møte i dag. Det var klokken 10.30. Da hadde jeg satt på min vekkeklokke til 09.00, så sånn at jeg kan stå opp og dusje og, og komme i gang med dagen. Sommertid? Sommertid, apropos sommertid. Mm. Den alarmen, den avbestilte jeg glatt klokka 09.00 da den ringte. <laughs> ja. Sovnet jeg igjen tänkte min i mitt sin at ah, så deilig jeg skal jobbe kveld i dag. Jeg, jeg trenger egentlig ikke stå opp uh, før sånn 11-tida. Glemte møtet. Glemte møtet. Ja. Og så, vet du, så skjer det, noe, skjer det antageligvis noe i underbevisstheten, for da våkner jeg 10.29. Et minutt før møtet starter. Ja. Et minut før møtet starter, og jeg rekker med glans. Ja, og det beste av alt, du trenger ikke ha på kamera. Nej, Nej. Eller altså, jeg slang på meg en ø, joggis For ja, å si det sånn, ja, ja. under Og så tog jeg på meg en, ø, en genser opp på toppen Det spiller ingen rolle jeg, og Det er ingen som lukter altså, det, er ingen som, ø, er det er ingen som er brydd av at jeg ikke har pusset tenna enda Det er ingen som er brydd av at ø, altså, Det er ingen som er brydd av noen ting Nei. De ser jeg, hvordan jeg ser ut ja, de ser hyr, hyr. ikke at jeg har, ikke har vasket ansiktet, liksom, og nei, fått ut søvn og ja. Det er ingen som ser at jeg, eller ingen som hører at jeg nettopp har stått opp. Altså, det er så fint, dette med nettmøter og sånn. Sparer så mye tid på det. Uh, jeg har vel hørt at du akkurat har stått opp noen ganger, da. Jo, jo, men som regel så, ikke sant, hvis, nå, nå ramler jeg inn i møtet 10.31, da. Ja, da var jo ja. noen sittet der, ikke sant, i noen minutter allerede, så praten er i gang. Ja. Så det är ju gör då, där det där? Nej, då är jag bara, då har jag mikrofonen på mute og så er det liksom någon <coughs> par såna test för jag ska se nog första gången. Ja. Si ja. ja. det är så genialt och för att se si det sånt där. Ja. Eh, uh, hade detta möte skulle förgått i i uh, i in reality life. Mm. Alltså fysiskt närvarande i ett möterom med ganske många deltagande. Så er man der kanskje to på, altså et par minutter før møtet starter? Ja, i hvert fall. Og da har man brukt allerede ti minutter på å kjøre, parkere, ikke sant? Ja, i hvert fall. Og så tar det alltid litt tid. Noen kommer alltid litt sent. Fem minutter, vi sitter og venter på de som ikke dukker opp enda. Ja. Og så er det noe praktisk for noen. Noen har ikke lader til telefonen eller til, øh, til PC-en sin som de trenger, ikke sant? Så det, blir, det er alltid så mye kødd. Ja. Det går alltid bort et kvarter minst i starten av sånne møter, fordi man ikke er forberedt. Ja. Og, øh, og i tillegg, når man da skal tilbake fra det møte, så har man jo en arbeidsplass man skal møte opp på. Altså, sparer så mye tid. Sparer mye, mye tid. Utrolig ja. effektivt. Ja, det er det. Men samtidig er det jo litt hyggelig å treffe folk real life. Ja, ja, ja. Absolutt. Ja. Det er det. Det er noe, selv om man ser hverandre... På, på en PC eller telefon eller whatever, mm. eh, så er det noe det der, sånn som vi sitter nå, å mm. kunne se hverandre flash. Ja, helt klart, det skal man ikke kjimse av. Det, det er en egen greie, men helt klart, man kan fremover spare utrolig mye tid mm. på at man ikke må dra. Ja, mange møter kunne vært en e-post. Ja. Mange møter kunne vært et nettmøte, ja. og noen møter bør man ta face-to-face. -face. Ja, uh, jeg ser det. Og, uh, så det tror jeg kan bli en del av utviklingen nå. Ja, for det var du som fortalt meg det, var det ikke det? At du hadde hørt en ja. hva, hva, hva var det for noe? Vi er 10-15 år fremme i tid når det gjelder blant annet dette her med digitalisering. Ja, ikke sant. Det liker jeg. Dette har kommet kjempebrakt på oss, och jeg tror de fleste har tatt det veldig godt. Ja, og vi har rett og slett måttet omstille oss til den hverdagen, ja. og da, ja. jeg tipper at mye av det kommer til å sitte. Det tror jeg også. Uh, og mange som ser, ja, kanskje ikke så dumt det der at vi tar møte over uh, telefonen idag. Nej Nei, ikke det, uh, så sparer vi tid for alle sammen. Mhm. Selv man er i samme bygg, så skal man fra det ene til det andre. Mhm. Mens man er i et møte, så kan man faktisk gjøre litt andre ting også. Ja. Mhm. Helt klart. Ja. Jeg tenker også på, um, på elever uh, som sliter med skolevegring. Mhm at dette här må jo være en mye bedre løsning for mange av de. Det er klart, man får ikke det sosiale. Nej det gjør man ikke. Og, og det er, er det noe som er viktig med, med skolen, så er det det sosiale også, ikke sant? Fag, ja. Det faglige og det sosiale, jeg mener at det er 50-50 like viktig. Ja. ja. Men hvis, hvis, du, hvis du sliter så med det sosiale, at man ikke kan gå på skolen, at man mm -hmm. ikke orker, man ikke klarer, mm -hmm. man fysisk og psykisk ikke makter å gå på skole, så, mm -hmm. Så må da nettundervisning være bra, altså, så man i det minste får undervisning. Ja, i hvert fall bedre enn ingenting. Ikke sant? Ja, mm. det er helt klart. Jeg har jo snakket med litt elever, noen får elever de siste dagene, og noen savner, alle stort sett savner det sosiale, savner mm. skolen. Jeg ønsker at, uh, vi åpner snart igjen, og det er kjempehyggelig å høre. Jeg hører det også fra veldig mange foreldre, mm. som uh, hører det fra sine barn igjen, mm. uh, og det er hyggelig. Uh, mens, uh, jeg ser det uh, mange ser, at det fungerer utrolig bra uh, for uh, det med å ha den undervisningen over nett, mm. Så der ligger noe i det. Det gjør det. Ja. Stor kudos til dere lærere som har fått til det der altså, på ja. kort tid. Men Hans, ja. vi, vi hadde jo en konkurranse idag. i dag. Stemmer det. Det var en fotokonkurranse. Send oss et bilde av noe eller noen du er glad i, eller som noe som gjør deg glad. Ja. Vi har fått in en del innsendelser. Yep. Kan jeg bare ta det først, yep. eh, for til i går så hadde vi også en konkurranse, ja, og det var eh, lage navn eller logo ja. eh, til eh, vårt, eh, som jeg liker å kalle det, Imagenære Høytryksbølingsfirma, eh, det kom in en innsendelse i går som eh, rett og slett... Eh, Altså etter att vi hadde laget podcasten, ja. som rett og slett er for god til å bare la flyte ut i etteren. Den er, den er ja. godt laget. Den er rå, ass. Altså. Ja. Og det er, det er Elia som har laget den. Ja. Vet du vilken klasse han går i? Uh, Nina, vel? Ja. ja. Ja. Uansett, han har laget en logo, og det er for dere som lytter, da. Vi kan publicera den kanskje på, på Instagram. Uh, senere, jeg må spørre Elia først, men uh, han har laget et logo hvor han har klippet ut uh, mitt av ditt ansikt. Ja. <laughs> og, og, og noen høytrykspillere, og så har han limt det over noe som ser ut som gjengmedlemmer fra Los Angeles. Ja. Ja. <laughs> vel, uh, vi har vel fått noe, hva er det for noe på hovedet vi har da? <laughs> det er kapser det ser ut som. Det er kapser, ja. Ja. ja. Det er rett slett, det er så, <laughs> det så bra bra. bra laga ja. Kult Jeg flirer godt da jeg, da jeg satt og så på det her Kult Så uh, vi, uh, vi bestemte oss vel før sendingen for at Elia får en premie handelsen. Ja, han må få det ja. Det synes vi Det er veldig, veldig bra Bra laga Så er det jo dagens konkurranse ja. Som var uh, foto Bilde, litt mm. og slett jeg har fått inn någon forslag der også. Ja, og det er vanskelig å plukke ut, plukke ut liksom den beste her. Ja. Det er så mye bra. Det er veldig mye bra. Men vi falt for en som også har en liten historie med seg. Jeg vet ikke om vi ska lese det. Kan vi jo? Ja, vi trenger kanskje ikke nevne navn i utgangspunktet til vi har fått godkjennelse for å legge det ut. ja. Det er, altså vi kan si at er, det er Mina Tomstadter, og hun har sent inn et bilde av, av sig og hennes bestevenninne, som mm. må feire 18-årsdagen sin hjemme alene i disse coronatider og det er da i morgen, 3. april. Gratulerer på, på forskudd till dig. Ja. Og gratulerer, Mina. Du er dagens vinner, rett og slett. Ja, helt klart. Eh, og hun skriver også at det er et stort stand med klubber og arrangementer i disse tider, så vi håper vi snart er tilbake i vanlig hverdag. Ja. Det gjør vi også, helt yes. klart. Absolutt. <laughs> nå fikk jeg hjertet i forke. Nå <laughs> må du som skjedde for lytterne, Hans. <laughs> Nei, nå sitter jeg og leser fra padden her, og så... Jeg snur meg litt upp. og der står Heidi i glasset, så jeg, jeg kjenner jeg Oj. litt hjerteklapp. Oi, oi, oi. Nesten, nei, vi må investera i hjertet, starter på skolen, ja, bare for hans. Fornuftig. God påske, ønsker du henne oss. Hyggelig. Ja. Takk det samme, Heidi. Jeg hørte takk, Nei, men det er kjempebra å jobbe så det er ja. så gøy å se at dere sender inn. Um, til i morgen, ah, kan ikke du forklare konkurransen, uh, husker du? Jo, ja. i morgen så er dagens konkurranse, det er å lage et dikt. Mm. Og det kan være et dikt om, vi har, noe, vi har ikke spesifisert det noe særlig. Uh, uh, jo, det tror vi gjorde så. Gjorde vi det? Ja, jeg lurer litt på det yeah. uh, Skal vi se jeg, jeg har det her bør Jeg bør ha det her jeg også, kanskje Torsdag til fredag yeah. Dikt, skriv et dikt om vad du skal gjøre når koronakrisa er over Ja, det var det ja. Ja. <clears throat> uh, Lag noe ordentlig uh, Finn på noe Bruk fantasien mm. Og så minner jeg også om uh, Ukenskonkurransen Mm. Den må vi minne om. Ja. Eh, vi tar imot eh, deres beste tips til hva man kan finne på i påsken. Mm. For eh, nå blir det jo ikke skole, ikke sant? Det blir ikke klubb. Det, blir, det er mye som ikke blir. Som ikke blir. Eh, så da må man være litt kreativ. Jeg satt og tenkte i går eh, på det selv, Hans. Eh, skal ikke jeg stjerne noens ideer, men det tror jeg ikke jeg gjør heller, det dette her er på en måte min aldersgruppe. Da jeg var liten, så gikk den der BBC-serien av Narnia. Den gick alltid på påskemålen og julemålen. Da var det stort sett den löven hexa og kledskapet om jula, for det er litt liksom sånn vinterlig. Og så var det den der prins Kaspian og resen til det ytterste havet, eller hva den heter for noe, i påsken. Og det lurte jeg på om jeg skulle prøve få tak i. Også ha det som en sånn påsketradisjon, denne påsken her, at man står opp på morgenen og så koser man sig og lager en god frokost og ser på Narnia. Ok, ja. Mm. Det tror jeg hadde vært mm. uh, hyggelig for mig i alle fall. Ja. Der fikk dere faktisk et uh, tips ja. uh, til påsken. Se på barnetev fra da onkel Johannes var liten. Ja. <laughs> er jeg er ikke sikkert det er så... Da man jeg finne... Bumpel og pilt, ja. ja. <laughs> Bumpel og pilt! Som om ikke situasjonen var traumatiserende nok i seg selv. Yes. <laughs> Nej men uh, vi tar imot deres beste tips. Husk å sende det inn oss uh, før klokka ett i morgen, så sånn at vi får det med Altså, i morgen, da er det fredag. Husk, I morgen fredag, ja. Sånn at vi kan diskutere det på mm -hmm. podcasten. Mm -hmm. Så plukker vi ut den beste vinner, og så tar vi en kjørerunde i morgen ettermiddag, og så leverer vi ut noen premier til alle dere som har vunnet. Ja. Og så er, er det jo sånn at uh, i morgen er jo egentlig Egentlig er jo ikke vi her til uka Nei uh, Vil dere at vi skal lage noen episoder uh, til uka, eller? Ja, så, uh, gi oss en tilbakemelding Gi oss en liten tilbakemelding på det ja. Please. Please Og så, jeg tror vi skal runde ja Jeg lurer litt på det, Hans ja. Nå har vi holdt på å babla i et uh, kvarter snart ja. Så husk på, ta og vare på hverandre Mm. Ta vare på hverandre, ta vare på deg selv mm. uh, Gå ut, få deg litt uh, luft Hold avstand mm. Og så snakkes vi senere Yes